Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun, caseta 2, fața B. În ciudat dorinței sale de a se întoarce mai repede în Germania, mătușa ei s-a opus, pretextând că este prea slăbită după boală. Ca să mai uite de această lungă așteptare, tânăra și-a reluat studiile. Cum Rubinstein a trebuit să-și întrerupă lecțiile educația ei muzicală, a fost continuată de Clara Schumann. Tristețea nefericitei pianiste a fascinat-o pe Elisabeta, căci îi amintea de propria ei tristețe. Citez, îmi plăcea să mă cufund în privirea ei tristă și să mă gândesc la tot ce a putut să îndure această femeie și la curajul de care a dat dovadă în lupta pentru viață. Am încheiat citatul, scria ea mai târziu în 1905, când decisese să o includă printre penații săi. De altfel, Clara este cea care i-a insuflat pasiunea pentru muzică, pasiune ce nu o va părăsi niciodată. A profitat de cele trei luni care mai rămăseseră până la întoarcerea în Germania ca să viziteze Moscova și să asiste la sărbătorile de Paște. Dacă Sankt Petersburgul o speria prin uniformitatea de o anumită masivitate, Moscova uluia prin splendorile ei. Fastul strălucitor al curții Rusiei, precum și atracția ce o resimțea față de noile frumuseți și splendori, aveau un impact foarte puternic asupra imaginației sale arzătoare, astfel încât reușeau să îi mai alunge din tristele amintiri. Descoperise sensul unei alte arte cu un caracter foarte puțin european, mai ales în bisericile și strălucitorul Kremlin, trezindu-i un sentiment care presupunea o adevărată religiozitate față de lucrurile pline, rotunde și amicale. Citez Credința, fiind mai copilăroasă și mai veselă, poate chiar mai puțin superstițioasă decât cea catolică, în schimb lipsită de seriozitatea religiei noastre, am încheiat citatul. În luna iunie a pornit din nou spre Noivit, însoțită de Marea Ducesă Elena, care a dorit să o aducă personal înapoi mamei sale. Aceasta, nerăbdătoare să-și vadă fica, a întâmpinat-o încă de la Leipzig. Prima întrevedere a fost fâșietoare, cum de altfel s-a dovedit a fi și întoarcerea la Po unde principesa mamă se instalase definitiv după moartea soțului său, spre a fi mai aproape de mormântul lui care se afla în parcul castelului. Contrastul dintre Rusia și penații ei a fost unul frapant și care a exercitat o puternică influență asupra întregii sale vieți ulterioare. Contrast izbitor și dureros între viața ei împărțită între cele două și apoi trei dormitoare de bolnavi. Viața ei existența de prizonieră lipsită de soare și splendoarea acelei curs de împărați bizantino-asiatici. Citez. Castelul Noivit îi scria fratelui ei este atât de melancolic încât nu am curaj să-mi arunc prea mult ochii asupra lui. Fiecare fereastră închisă evoca amintirea unui mort. Am vrea să putem anima această casă cu pași și voci de copii care să nu știe nimic despre durerile de altădată și despre necazurile trecutului ci doar să-și imagineze că piciorușele lor sunt primele care calcă aceste praguri și că totul a fost dintotdeauna așa cum îl văd ei acum, au încheiat citatul. Și totuși amintirile urâte aveau să se șteargă grație agitației unei vieți mondene, cea a salonului ei, precum și datorită visurilor de viitor. Într-o scrisoare din 18 noiembrie 1865 îi scria fratelui ei. Citez. Nu cred că există ceva mai fermecător decât un salon animat, unde, pe lângă alte distracții, întotdeauna este și o muzică foarte bună. Visul meu este ca într-o zi să am destui bani ca să adun permanent în jurul meu un cerc de artiști și de erudiți, pentru care casa mea să fie cât se poate de atrăgătoare. N-aș vrea ca eu să devin cea mai spirituală și de altfel nici n-aș putea, dar m-aș strădui să pun în valoare strălucirea fiecăruia dintre ei, ceea ce ar aduce mulțumire tuturor. Am încheiat citatul. Războiul din 1866 între Prusia și Austria avea să trezească vie emoții, pentru că Wilhelm de Witt se afla la Constantinopol când a primit ordinul de mobilizare. Tocmai se întorsese dintr-o călătorie în Orient, unde l-avusese tovarăș de drum pe unul dintre frații lui Carol de Hohenzollern. De câteva luni acesta tocmai devenise principe domnitor în România. Elisabeta a petrecut vara la Ragaz, în compania mătușii sale Marea Ducesă Elena. Acolo avea să-l frecventeze pe contele de Moltke. Bineînțeles că s-a discutat de multe ori și despre război și conversația s-a oprit adesea asupra noului suveran al României. Contele de Moltke, sub ale cărui ordine se aflase în timpul unei călătorii întreprinse prin Silezia în cadrul statului major, îl aprecia foarte mult pentru caracterul său. Vestea morții verișoarei sale, Ecaterina de Oldenburg, o determină pe Elisabeta să plece în mare grabă la Viena. Ea fusese trimisă de mama ei, care nu putuse să vină personal și să-i fie alături surorii sale, mariducese Tereza de Oldenburg. Astfel petrecu iarna dintre 1866 și 1867, când la Roma, când la Neapole, consacrându-și timpul liber lecțiilor cu verișoara ei Tereza, o fetiță de 14 ani. Nu numai că îi plăcea să predea, dar considera că este cea mai nobilă misiune căreia ar fi vrut să-i se dedice în întregime. Peisajul italian avea să o și să o inspire să scrie câteva pasaje minunate. Citez. Suntem aici de ieri, îi scria mamei sale, la 19 ianuarie 1867. De câteva zile bate cu furie vântul și roco. Marea se ridică în valuri mânioase, iar pescărușii zboară pe crestele lor înspumate. Noaptea trecută furtuna a scuturat pur și simplu casa. Norii sunt atât de joși încât nu se mai vede vezuviul. Vântul și ploaia pătrund prin ferestrele prost închise și stârnesc un adevărat vacarm. Marea este de un verde cenușiu, cu crestele albe ale valurilor luminând, de parcă ar fi fosforescente. Suntem cuprinși de stihiile dezlănțuite și asurziți de zgomotul lor sălbatic. Toate acestea mă fac să-mi doresc să fiu undeva departe. Parcă aș vrea să mă duc singură și să înfrunt afară uraganul de care să mă las cuprinsă, încredințând valurilor doar câteva cântece sălbatice pe care nimeni nu le-ar auzi, pe care nimeni nu le-ar asculta și care ar rămâne un bun al meu, oricât de tare le-aș cânta. După ce aș face toate astea, aș apuca-o din nou pe drumul spre casă, blândă ca un mielușel, iar furtuna nu m-ar mai tulbura. Am încheiat citatul. Avea să continue scrisoarea în ziua următoare. Azi dimineață, când ne-am trezit de pe muntele nostru, soarele dădea mării strălucirea unei oglinzi. Ușile și ferestrele sunt larg deschise. O briză ușoară ca de luna mai reînfiripă acea bucurie a spiritului, precum și alte impresii cu mult mai vesele. Întreaga mea dragoste de viață și toată energia îmi sunt retrezite și e de ajuns să ridic ochii spre a vedea Vezuviul. Pentru prima dată, Neapole mi se pare minunat de frumos. Pentru prima dată reușesc să mă las cuprinsă de contemplarea acestei splendide naturi. De îndată ce la spană știu că mă voi trezi la realitate cerându-mi se mii de lucruri ce îmi sunt îndatoriri și pentru care niciodată timpul nu pare să-mi ajungă. Rare ori mă pot lăsa purtată de asemenea reverii. Nu uit nicio clipă că poi mâine voi da primele lecții unei copile foarte răsfățate. M-am resemnat deja. Adevărul e că sunt convinsă că orice preceptor ar putea să-i însufle poate mai multe, dar ea învață să gândească odată cu mine ceea ce îi va fi mai util în viață decât orice altă știință. O învăț ceea ce știu de la tine, să iubească oamenii chiar dacă nu are o simpatie deosebită față de ei. Dacă n-am să mă mărit, aș vrea să-mi dau examenele. O doresc din tot sufletul. Este un scop pe care nu-l scap din vedere oricât de nomadă ar fi existența mea. De ani de zile nu acest proiect. Chiar dacă uneori poate părea o dovadă de orgoliu ori de prea mare romantism, cel mai adesea am impresia că n-ar fi deloc așa. O voce parcă îmi spune, vocația ta e să fii dascăl. Dacă îmi fac doar iluzii, viitorul meu va demonstra. Acum însă sunt convinsă că nu greșesc. Dau 10 lecții pe săptămână și asist la toate celelalte. Am încheiat citatul. În timpul unui scurt sejur la Paris, pe perioada expoziției de la 1867, însoțită de Marea Ducesă Elena, Elisabeta a fost prezentată la curtea lui Napoleon al III-lea, atunci în apogeul splendorii sale. Chiar și după 30 de ani, amintirea acestui bal continuă să o tulbure. Citez, am asistat la tuierii, la un mare bal, și am văzut-o pe adorabilă împărăteasă Eugenia, cum a intrat în sala de recepție alături de Marea Ducesă. Murmure de admirație și de entuziasm stârnite de frumusețea ei o însoțeau la fiecare pas. Semn cu un boboc de trandafir, îmi spuse împărăteasa atunci când trecu pe lângă mine, și deși repetase același compliment tuturor tinerelor de acolo, inima mea avea să tresară la uzul acestor vorbe atât de binevoitoare. Am încheiat citatul. Scurta ședere la Paris a fost urmată de o alta de trei săptămâni, în vara lui 1868, când a plecat la curtea Suediei, unde frumoasele legende sunt parcă prezente în fiecare piatră de pe drum și unde avea să o farmece saga lui Frithof. Stockholmul a încântat-o. Adorabilul oraș tronează asemeni unei regine atalazurilor în mijlocul insulelor sale, între lacuri și mare. Dealurile acoperite de stejar seculari le înconjoară ca un brâu, iar de-a lungul cheiurilor se înalță o adevărată pădure de catarge. Orașul are adevărate comori istorice de tot felul. Am făcut o excursie minunată pe lacul Mailer. Ducele de Oscotland, viitorul rege Oscar al II-lea, ne-a pus la dispoziție o embarcațiune și ne-am putut strecura printre sutele de mici insule spre vechiul castel, Gripsholm. Cântul ofițerilor suedezi invitați de unchiul meu sporea farmecul micii călătorii. Acești domn cântau aproape toată ziua. Vocile lor pure asemeni unor clopoței dădeau impresia că despică valurile. Se aruncă în ele spre a apărea din nou ori deveneau uneori misterios de sau chiar strălucind de o tinerețe exuberantă. În onoarea noastră, unchiul meu deschisese criptele regale de la biserica din Riederholms. Am mângâiat cu mâna mea mormântul lui Gustav Adolf al 12 lea și al lui Carol al 12 lea și n-am putut să-mi rețin un ușor fior în fața sicrielor lor deschise. Drumul cu mașina până la Helsinki este foarte frumos, trecând pe lângă peste 100 de lacuri. Casele de a carminului și castelele din cărămidă roșie sunt cât se poate de pitorești printre stâncile umbrite de brați și de stejar, de care este acoperit întregul ținut. Elisabeta a început să învețe suedeza, dar a renunțat pentru a putea să meargă la mătușa sa la Heidelberg, centrul intelectual al Germaniei, de unde avea să rămână cu amintiri de neuitat. Dar pentru asta trebuie să te pui la unison cu orașul, să te emancipezi puțin asemeni studenților și să nu te temi de vin ori de hoinăreală. Aici avea să-i cunoască pe Bluntschli, Helmholtz, Traitsche și Gervinus. Studiile aveau să o absoarbă complet, se gândea chiar să scrie o carte despre suferințele fratelui ei mai mic. În acea vreme lumea nu atrăgea în mod special. Citez. cum ar putea o delicată profesoară de germană ca tine să se acomodeze cu frivolitățile de la curte? Am Încheia citatul o întreba mama ei. Partenerii de dans îi reproșeau că vorbește de filozofie în timp ce valsează. N-avea niciun plan de viitor. O îngrozea ideea căsătoriei, dar de fapt nu era decât o reacție de autoapărare. Atâta vreme cât nu existau pretendenți, căci avea deja 26 de ani și se afla pe drumul cel mai bun al unei adevărate fete bătrâne. Citez. Am adesea impresia că sunt foarte bătrână, mărturisea în jurnalul ei, dar mă gândesc la asta fără amărăciune. Aș vrea chiar să mă simt mult mai bătrână spre a mă bucura de privilegiile unei fete bătrâne, respectându-mi totodată îndatoririle. Această expresie cumplită, fată bătrână, pe mine nu mă sperie niciun pic. Soarta mea va fi asemen celor mai multe femei pe care le admir pentru ceea ce reușesc să facă în liniște și au consecvență. Trebuie să acționez și voi găsi ce să fac, iar lumea văzându-mă ce fac va spune. Ce ființă fericită! Am încheiat citatul. 5. O căsătorie mult așteptată Soarele este primul iubit al florii. Pentru tinerele fete, soarele este uneori doar obiată lampă pe jumătate stinsă, așa încât cum ar mai putea ele înflori. Ambițioasă și rănită în orgoliul său de o căsătorie care o transformase într-o mică principesă fără onoruri și autoritate, în vreme ce surorile sale se măritau una după alta, prima cu un mare duce al Rusiei și alta cu moștenitorul coroanei Suediei, mama Elisabetei a decis să recucerească o poziție înaltă prin alianțe strălucite pentru copiii săi. Soțul ei murise la timp ca să nu se mai poată opune acestor proiecte. Numai că aerul prea intelectual al Elisabetei nu îi încuraja deloc pe pretendenți. La peste 26 de ani, vârstă care în acea vreme însemna că ai rămas deja fată bătrână, tânăra principesă, descurajată poate și de lipsa ei de succes, își speria mereu mama, declarând că ea se va mărita cu un văduv, tată a cât mai multor copii, orică se va face profesoară. În 1869 s-a pregătit la Câlnă o întrevedere între Elisabeta și cel care de trei ani devenise principele domnitor al României, Carol de Hohenzollern-Zigmaringen, pe care îl zărise la Berlin cu opt ani în urmă, și căruia îi cunoștea mama pe Iosefina de Baden și sora. Biografii se povestesc chiar apropo de această primă întâlnire din 1861, că principesa a căzut în timpul unui bal dat la curte, și a fost ridicată de principele Carol de Hohenzollern, cu care tocmai dansa. Și de atunci s-a prins cânteia ce avea să ducă la căsătoria lor. În realitate, lucrurile erau mult mai puțin romantice. La curtea Prusiei nu fusese niciun bal, pentru că era în doliu după moartea regelui. S-ar putea însă ca ea să fi alunecat pe treptele vreunei scări și principele Carol, care se afla în preajma ei să-i fi întins galant mâna, ca să nu cadă. O aluzie la acest accident apare într-o scrisoare pe care o adresează tatăl ei. Citez. Acum tu ești novice în înalta societate, iar acolo nu-ți sunt iertate nici cele mai mici greșeli. La curte trebuie să înveți să îți controlezi pașii ca să nu-ți pierzi echilibrul ori să cazi din capul scărilor. Am încheiat citatul. Probabil însă că între timp uitaseră această întâmplare, căci deși s-au revăzut de câteva ori la castelul Noivit, nimic nu lăsa să se înțeleagă că ar fi vorba de o poveste de iubire. La 1859, prin dubla alegerea celor două adunări constituante de la Iași și București a colonelului Cuza ca principe domnitor în Moldova și Valahia, avea să se pună bazele unirii celor două principate. Principesa Elisabeta, care citea mai multe ziare pe zi, ținându-se la curent cu evenimentele importante ale politicii europene, și-a manifestat viul interes față de discuțiile pe care le-a trezit în presă această situație. Domnia lui Cuza avea să fie scurtă, chiar dacă s-a remarcat prin mai multe reforme importante. Viața scandaloasă a principelui și tendințele sale autoritare l-au silit să abdice în 1866. În perioada dintre cele două și sub impresia unei schimbări prin metode violente a șefului de stat, avea să se stârnească în curțile europene o agitație nefastă românilor, care păreau neguvernabili. Unele puteri străine se întrebau dacă unirea dintre Moldova și Valahia recunoscută după lungi eforturi și doar pentru perioada domniei lui Cuza trebuia sau nu păstrată. Rusia provocase o foarte zgomotoasă manifestație separatistă la Iași. Și cum problema italiană, pe de o parte, și cea a pretențiilor franceze asupra rinului, pe de altă parte, preocupau pe toată lumea, s-a pus foarte serios problema de a transforma statul creat pentru a îndeplini o misiune europeană în josul Dunării la 1856, într-un obiect de schimb în natură, între cei care creaseră acest stat. La întrevederea de la Salzburg, Napoleon III-lea i-a propus lui Franz Josef, al Austriei, să facă un schimb și să dea principatele române pentru Veneția. Ideea aparținea Italiei, care urmărea la rândul său consolidarea propriei unități. Pentru a depăși cât mai repede această perioadă de nesiguranță, România au luat exemplul grecilor care aveau un principe străin și au propus tronul contelui Filip de Flandra, mezinul regelui Leopold I al Belgiei. Numai că acesta a refuzat, neavând garanțiile necesare din partea marilor puteri. Astfel găsirea unui candidat devenea din zi în zi tot mai presantă, mai ales că el trebuia acceptat cel puțin de Franța, dacă nu și de celelalte puteri. Lui Napoleon al iii iar ar fi convenit să domnească pe Dunărea inferioară Carol de Hohenzollern-Zigmaringen, un descendent al familiei Boarne, oaspete la curtea sa, unde tocmai uneltise recent o alianță cu principesa Ana Murat. Născut la 20 aprilie 1839, cel care avea să devină Carol I de România era cel de al doilea fiu al lui Carl Anton de Hohenzollern-Zigmaringen și al soției sale Iosefina, născută principesă de Baden. De altfel, din această căsătorie aveau să se nască șase copii. Viața la castel era dominată de disciplină, simplitate și ordine, iar sentimentul religios era încurajat de mamă, principesa Iosefina. Atmosfera politică era limpede una foarte liberală. Carl Anton, partizan al unificării Germaniei sub conducerea Prusiei, nu a ezitat să-și sacrifice propria suveranitate, la 1849. Ca toți, Hohenzollernic, care par făcuți pentru o carieră militară, viitorul rege Carol I. și-a luat cu ușurință examenul de sublocotenent, după ce a studiat la un institut particular din Dresda. Castelul de Zygmaringen era dominat de o mentalitate strict germană, chiar dacă se mai vorbea și franțuzește, copiii mai ales împreună cu mama și bunica din partea mamei, născută Ștefania de Boarne și devenită fică adoptivă a lui Napoleon Bonaparte. În plus, familia Hohenzollern-Zigmaringen a petrecut multe zile de rândul în compania reginei Hortensia și a fiului ei, la castelul Arenenberg din Elveția. Sprijinul principal îi venea lui Carol din partea unor foarte influenți și ascultați supuși din preajma împăratului francezilor și mai ales din partea doamnei Hortensia Cornu. Ea l-a recomandat cu căldură pe tânărul principe, dar Napoleon al III-lea, cu toate că recunoștea schimbarea dinastică, nu era dispus să îi și acorde sprijinul. Chiar mai târziu după ce această aventură reușise atât de bine, s-a mărginit doar să-l pună în gardă pe principele României împotriva Rusiei, orientându-l spre Viena Prietenă în calitatea ei de dușman al Prusiei victorioase. Lordul Clarendon, ministrul britanic al afacerilor externe din grija pentru turci, care au fost dintotdeauna protejați de diplomația engleză, a refuzat această candidatură din primul moment. Împăratul Napoleon al III-lea a încercat să-l convingă, dar fără succes. Și Austria și-a făcut scrupule. Experiența din timpul războiului din Crimea i-a demonstrat că este mai ușor să te instalezi la București și la Iași, decât să și rămâi acolo, în special din pricina exceselor de naționalism ale populației. Cancelarul german Bismarck, care dispunea după placul său de rege, era netostil acestui proiect, care nu-și găsea locul în programul său politic. El invoca și cazul principelui Otto de Bavaria, arungat de pe grec, după 30 de ani de domnie, tocmai spre a demonstra că este imposibil să instaleze o dinastie străină în această parte a Europei. Cu un superb cinism, el chiar adăuga, dacă veți reuși cu atât mai bine pentru voi, dacă veți da greș, vă veți întoarce cu amintiri interesante. În ciuda lipsei de garanții din partea marilor puteri, principele Carol acceptă tronul propus de români. O anecdotă păstrată doar în sânul familiei de Hohenzollern povestește că, în timp ce delegația română încerca să găsească cele mai bune argumente spre a-l convinge, el deschise atlasul, luă un creion și observând că dacă tragi o linie între Londra și Bombay, treci prin principate, acceptă coroana spunând, aceasta este o țară de viitor. Pentru tânărul ofițer de 27 de ani, cavalerist în regimentul al doilea al gărzii regale prusace, avea să înceapă o aventură care va dura întreaga sa existență. Carol intră în România incognito. Pe pașaport scria Carl Hettingen, după numele unui castel care aparținea familiei de Hohenzollern și pretindea că se duce la Odessa cu afaceri. Semnalmentele menționate ca particulare în pașaport erau ochelari, cu ajutorul cărora spera să fie cât mai de nerecunoscut. Era 9 mai 1866, exact momentul în care problema germană semăna discordia între vechea sa patrie și Austria. Și totuși, în sala de așteptare a gării din Salzburg, Carol a avut ghinionul să întâlnească mai mulți ofițeri care l-au recunoscut. Din fericire pentru el, nu era în uniformă și, cum aceștia nu-l văzuseră niciodată în civil, au avut totuși unele îndoieli. Unul însă se îndreptă spre el, întinzându-i mâna și strigându-l pe numele lui adevărat. Carol a dat dovadă de destul sânge rece cât să-i răspundă. Cred că vă înșelați, eu sunt... Numai că un cumplit lapsus îl făcu să-și uite pseudonimul, a mai îngăimat câteva cuvinte și a fugit pe peron până la sosirea trenului. A doua zi, după ce a ajuns în România și a jurat credință Constituției, principele avea să spună în franceză limba ce se folosea în înalta societate românească. Citez. Pășind pe pământul acestei țări, am devenit cu inima și cu sufletul român. Știu că mă așteaptă îndatoriri importante, dar sper să mă pot achita de ele. Aduc în fața noii mele patrii o inimă dreaptă, aspirații pure și voința fermă de a face bine, un devotament fără margini și respectul neclintit față de lege, pentru că aceasta este tradiția în familia mea. Astăzi, cetățean, mâine soldat, de va fi nevoie, voi împărți cu voi și binele și răul. Am citatul. Primii trei ani ai domniei au fost dominați de o mare instabilitate guvernamentală. Poziția principelui domnitor continua să rămână foarte fragilă, așa încât se spera într-o căsătorie prestigioasă spre a consolida și a crea atât de mult așteptată dinastie. La 25 august 1869, cu ocazia mesajului din discursul de deschidere al curții legislative, principele Carol I le aducea la cunoștință reprezentanților națiunii dorința sa de a merge să-și vadă familia, de care era despărțit de mai bine de trei ani, și de a face totodată o vizită și suveranilor puterilor garante, prea a le că au recunoscut ca un fapt împlinit alegerea sa. Într-adevăr, el dorea să constate la fața locului care mai este târgul de principese de măritat, căci încercările prin corespondență rămăseseră fără rezultat. Lista candidatelor posibile era lungă. Margareta de Savoia, care avea să devină soția lui Victor Emanuel al III-lea al Italiei și care era probabil singura care îi plăcea. Sofia Carlota a Bavariei, sora lui Sisi principesa Mina de Oldenburg și principesa Ana Murat, dar candidatele l-au refuzat rând pe rând căci tronul României era mult prea nesigur. Principesa moștenitoare a Prusiei, aceeași care cu 10 ani în urmă îl sfătuise că principesa David nu este cea mai bună alegere pentru fratele său mai mare, Eduarda Langliei, la a avut ideea să o propună pe Elisaveta lui Carol de România. Și înainte ca răspunsul afirmativ al acesteia să fi sosit, chiar s-a oferit să aibă primele discuții cu mama principesei. Se prea poate de altfel ca a propunerea să fi venit chiar din partea Mariei de Vit, căci principesa Victoria de Prusia constituia împreună cu doamnele sale de onoare agenția matrimonială princiară cea mai în vogă a timpului. Sigur că numele Elisabetei de Vit era în fișierele sale de ceva vreme, poate chiar de prea multă vreme, pentru că, în mai multe scrisori adresate mamei sale, regina Victoria a Angliei, ea o prezenta pe principesa Elisabeta ca fiind a hard case, un caz dificil, pentru un eventual proiect matrimonial. Ca să nu piardă această ocazie, ea a organizat în grabă o întrevedere la Baden-Baden, pe 23 septembrie 1869, între soțul său, principele Friedrich Wilhelm de Prusia și principele de România. Friedrich și Carol nu erau doar verde de departe, ci și foarte buni prieteni din vremea adolescenței petrecute la școala de cadeți de la Stuttgart. Friedrich l-a sfătuit cu entuziasm pe tânărul suveran să uite de orice alte partide propuse și să nu se gândească decât la Principesa de vit, care avea atât de mult spirit și suflet. Carol s-a lăsat convins și a acceptat propunerea prințului de a aranja o întrevedere la Köln cu Principesa Elisabeta și mama acesteia. El îi prezentă proiectul principalului său sprijinitor european, Napoleon al III-lea, pe la care a trecut după ce a plecat de la Baden-Baden, iar suveranul francez îl felicită cu căldura adăugând. Citez. Principesele germane sunt atât de bine crescute. Am încheiat citatul. Întrevederea a avut loc la 12 octombrie la Köln, unde mersesem să petrecem câteva ore ca să asistăm la un concert de Beethoven interpretat de Clara Schumann și Stockhausen scria mai târziu Elisabeta în memoriile sale. Ne-am întâlnit cu totul întâmplător, după cum s-a grăbit să-mi spună mama mea, cu principele domnitor al României, Carol de Hohenzollern-Zigmaringen. Jurnalul lui Carol relata în amănunt cu câtă grijă fusese aranjat această întâlnire întâmplătoare. Principesa Elisabeta lua prânzul la Maison de Palmier, în compania mamei sale și a domnișoarei de onoare, domnișoara Lavater, și a aghiotantului casei de vit, baronul de Roggenbach. Principele Carol sosise deja, dar a așteptat ca ceilalți să plece. Baronul de Werner, însoțitorul său, a făcut câțiva pași înainte și s-a prezentat principesei mamă, în vreme ce Carol s-a îndreptat ca o veche cunoștință spre baronul de Rogenbach, care l-a prezentat principesei mamă. Elisabeta și-a amintit de întâlnirile lor anterioare și i-a întins și i-a mâna. Întrevederea s-a terminat printr-o plimbare la grădina zoologică cu cei doi tineri în frunte. După amiază s-au revăzut ca să meargă împreună să o asculte pe Clara Schumann. Dar înainte să ajungă la sala de la Hotel du Nord, unde se ținea concertul, au început o conversație în mica grădină din fața hotelului. Până la sfârșitul vieții, Elisabeta își va aminti cu emoție de această discuție care i-a făcut să uite de Beethoven. Citez. L-am asaltat cu întrebări fără ca măcar să arunc o privire peste trăsăturile sale fine și regulate, iar el mi-a răspuns cu răbdare la toate. Mi-a povestit despre misiunea sa dificilă și despre țara care devenise a lui. Am încheiat citatul. Citez. O jumătate de oră mai târziu povestește Elisabeta în memoriile ei principele de Hohenzollern a urcat în buduarul nostru. Mi-a sărutat mâna, iar eu mi-am lipit buzele tremurânde de, de fruntea lui a plecată. El și-a dat seama atunci că este acceptat ca logodnic. De data aceasta a susținut el întreaga conversație. Eu eram tulburată și tăcută și totuși foarte atentă la fiecare cuvânt. Nici o vorbă de iubire, nici un compliment nu s-a făcut în aceste ore a căror semnificație avea să fie definitorie pentru întreaga mea existență. Am încheiat citatul. Ca simbol al acestei logodne, care nu era decât o simplă promisiune, Carol i-a oferit Elisabetei o cruce din opal.